Ви були відверті зі мною, і я теж мушу бути відвертою з вами. Пообіцяйте, що це тільки між нами. Клянусь.